Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen kära lyssnare att lyssna på mitt program. Och när det sänds i Norrköping och Linköping med omnejd så är det ju Lucia-dagen. Och här kommer Tibblekören och sjunger Santa Lucia. Titta lite på internet för att plocka fram lite om Lucia-berättelsen, legend och historia och hittade en trevlig eh, finländsk-svensk sida, folkhälsan. Och så läser jag lite grann därifrån. Lucia anses ha varit en historisk person och datumen för hennes födelse är. 2083 och död 303. De är sannolika. I Lucia-traditionen ingår många element som smält samman till en helhet. Hon är en blandning av både Sankt Nikolaus, julbocken, Jesusbarnet och Lucifer, menar traditionsforskarna. Lucia ville leva för Gud Legender och berättelser om Lucia går tillbaka till antiken och staden Syrakusa på Sicilien, alltså år 283 efter Kristus. Då föddes Lucia i en adlig och välbärgad familj. Fadern var av romerskt ursprung men dog tidigt och Lucia uppfostrades av sin mor Evtycia. Moderns namn antydde att hon hade grekiskt påbro. Lucia ville helst av allt förbli djungfru och leva ett helgat liv i Guds tjänst. Modern Eftesia hade lidit av en svår sjukdom i många år och hon blev övertalad att företa en pilgrimsfärd till Catania där helgonet Agatas grav fanns. Pilgrimsfärden och besöket vid den heliga Agatas grav botade henne. I glädje över att ha blivit botad gick Evtysia med på Lucias önskan om att skänka sin hemgift till de fattiga. Enligt tiden sed hade Lucia blivit bortlovad som festmö. Den blivande festmannen kände sig lurad på den hemgift han väntat sig. Han insåg nu att Lucia var kristen. Det här var under den tid då de romerska kejsarna förföljde de kristna. Festmannen angav Lucia som kristen för myndigheterna. Enligt legenden stack Lucia då ut sina ögon- eftersom hon tänkte att det var hennes vackra ögon som fått den svekfulla fästmannen att intressera sig för henne. För sin trohets skull belönade Gud Lucia genom att genast ge henne tillbaka ögonen. För att pröva om Lucia var kristen anmodades hon nu av prefekten i Syrakusa att offra till de romerska gudarna. På det svarade Lucia ett rent offer till Gud är att besöka enkorna, de föräldralösa och pilgrimerna som behöver hjälp. Och det är sedan redan tre år sedan jag gav ett sådant offer till Jesus Kristus genom att dela ut all min egendom. Prefekten beslöt att straffa Lucia genom att skicka henne till en bordell men hon vägrade blankt. Då tände man en eld runt henne men elden rörde henne inte. Till slut kallade man fram böden som stack en dolk i hennes sida. Det påstås att det var festmannen som fungerade som bödel. Efter sin död år 303 blev Lucia snart ett av den katolska kristenhetens största helgon. Och på den tiden var vi i Norden ännu hedningar- när Norden kristnades på tusentalet kom Lucia till oss som ett av många katolska helgon. Sedan långlivade och det hedniska firandet av årets längsta natt satt djupt i folkskälen. Natten mellan den 12 och 13 december upplevde man traditionellt som den längsta och det hör ihop med den tidigare julianska kalendern. Den långa mörka natten var full av allt slags troll och annan ondska som till exempel Lucifer. Härifrån var inte steget långt till Lucia. Det var också denna natt som julefastan inleddes och därför gällde att proppa i sig så mycket man kunde just innan man fästade och drack. Den första kända Lucian i Sverige uppträdde 1764 på en herrgård i Västergötland och bjöd kaffe på säng. 1890 1893 uppträdde Lucia första gången på Skansen och från Skansen spred sig den nyintroducerade julsedeln snart till skolor och föreningar runt om i Sverige och nådde också Finlands svensk bygder. Ett tidigt belägg har vi från svenska fruntimmerskolan i Åbo där man skulle ha haft en Lucia redan 1898. På 1920-talet började Lucia dyka upp på de riksvenska veckotidningarnas permar något som påskyndade spridningen. Sin stora plats i massmedierna erövade Lucia 1927, när Stockholms Dagblad ordnade den första utomhuskortegen i Stockholm. Där fick du lite information, kanske för mycket tycker du, om du Lucia. Nu ska vi lyssna på ett par Staffansvisor, också tibblekören som sjunger. Stockholm. Ja, nu går det mot jul och tibblekören fortsätter att sjunga för oss den finstämda sången När det lider mot jul. Ja, med det här lämnar jag julsångerna för det här programmet. Men nästa vecka som är sista programmet före ett juluppehåll för mig. Då ska jag bara spela härliga julsånger. Men nu knyter vi an lite grann till årstiden med att det är lite mörkt och lite kallt. Och här kommer en innerlig sång med en Einar Ekberg från kanske 1943 eller 1944, en inspelning. Är det ödsligt och mörkt och kallt? Är det och mörkt och kallt i din hjärta söker på I'm Eldkollektivet sjunger här Gud av värme År av värme heter nästa sång Lutterska missionskyrkans kör. sto Sång till med temat värme. Mikael Jonsson, den härlige, nyskapande sångaren och sångförfattaren. Värmen i dina ögon. Jag har mitt hopp I det när du bär Jag ser en sol gå upp Som när morgonen är här Och luften är där du ser på mig Det finns inget hopp Som kan föra mig bort kärlek för gott ingen plats dit du inte når Du har sagt det förr och du säger det igen att du är Min man. Jag begär bara det att få stanna ibland för att samla mitt i igen. Jag vet jag har Mitt hopp i det än du bär Jag ser en sol Gå upp som när Morgonen är här Och luften är När du ser på mig Det finns inget Hopp Som kan föra kärlek för gott ingen plats dit den inte nå. är det så att det 28 avsnittet, sista avsnittet av följetången Georg Herrens revolutionär kommer. Berättelsen om pingspastor Georg Gustafsson. Sibylla Pettersson Vetlanda läser, jag har fått under tiden här, väldigt mycket uppmuntrande ord och beundran till Sibylla. Och vi säger här via radion ett tack till Sibylla för din fina inläsning och uppläsning av boken. Här kommer sista avsnittet. Det var nu veckan före själva julveckan. Julförberedelserna var i full gång i alla hem. Mammor och pappor smusslade med sina paket och barnens förhoppningar stegrades för varje dag. Affärerna lockade med ljuvliga godsaker och med det sagoland av leksaker som gjorde varenda unge hänförd. Men i det gustavsonska hemmet fanns det inget av denna förväntansfulla feststämning. Samuel och Kestin drömde visserligen också det, om nya leksaker och spännande paket. Men det var ingen riktig glädje med de drömmarna nu när mamma låg så sjuk och pappa var så ledsen. Tänk om Jesus ändå ville göra mamma frisk till jul, tänkte det. Och varje kväll bad i sin aftonbön att mamma skulle bli bra nästa dag. Men hon blev inte alls bättre. Det låg en så konstig och skrämmande stämning i luften. Och människorna som kom på besök var så underligt dämpade och annorlunda än de brukade. Något främmande hade smugit sig in i deras annars så glada och trygga tillvaro. Och ibland när en tant eller farbror tog dem i hand eller klappade dem på huvudet och tittade på dem med tårade ögon kunde de känna en underlig skräck suga sig fast någonstans i kroppen utan att de riktigt visste vad det var. ensam du ibland dig känner så glömd av alla och en var och på kinden tåren bränner men i min song ett bud jag har du går ensam, nej dig, hur mörk och dyster en vägen är På starka armar han trofast bär dig Liksom en fader så huld och kär Han är din stjärna i mörka natten som visar leden du hemåt norr, Du går ensam, nej guden är dig Det dyrar löftet allt fort Molnet som din sol bort skymmer. Ej kan fördunkla mer din stig. Ty alla sorger och bekymmer Har Herren lovat ta på sig. Du går ensam, nej Gud är dig. Hur mörk och dyster en vägen är På Han trofast Liksom en fader Så hull kär Han är din I mörka natten, Som visar leden Du hemåt nå Ensam. Nej, gudarna är dig. Det dyra löftet, allt fort består. Doktor Brame såg ut att få rätt. Gärden fortsatte att försämras. Hennes krafter avtog mer och mer, samtidigt som Feben fortsatte att brinna i hennes kropp. Två dagar efter doktorns besök var ett par av församlingens äldstebröder hemma hos henne. Vid femtiden på eftermiddagen, det var den 17 december, bad hon plötsligt att få tala med barnen. Geo gick och hämtade dem och båda kom fram och ställde sig vid hennes säng. Gärda vände på sitt feberheta huvud och tittade på dem. Hon sträckte ut sin svaga hand och klappade dem. Samtidigt som hennes ögon försökte fånga in bilden av de båda älskade barnen. Samuel och Kestin sa hon sakta. Nu ska mamma gå hem till Jesus. Och nu ska jag överlämna er åt honom. Men ni har ju pappa. Han ska sköta om er. Var inte rädda. Så lade hon sina händer på Samuel och Kestin och bar för dem. Både Geo och barnen och de båda äldste bröderna som var med i rummet började storgråta. Men Gärda var lugn och klar och bad innerligt att Gud skulle bevara de båda små och leda dem på sina vägar så att hon skulle få träffa dem igen i himlen. När hon avslutat bönen bad hon Geo komma närmare. Hon la sin tunna hand också på honom och började tacka Gud för vad de båda fått uppleva tillsammans. Hon var Gud välsigna och styrka Jehoi och ge honom kraft att tjäna Herren och ta hand om barnen. Jehoi bara ner sitt huvud vid Gärdas sida och grät som ett uppgivet barn medan han lyssnade till sin älskade sista bön för honom. Plötsligt upplevde Jehoi hur Guds kraft fyllde hela rummet. Äldste bröderna som var med kände också som om Guds närvaro blivit fysiskt förnimbar. Och de fick se en äldsflamma som för ett ögonblick fyllde hela rummet. Gea lyfte sitt huvud och såg på Gärda. Han höll hennes händer i sina. Nu blir hon helbreda i tänkte han, med en ilande förhoppning. Men Gärda såg upp och sa, Tack kära Jesus! Så var då en färdig. Amen. I nästa sekund föll hennes huvud åt sidan. Järda var död. Två dagar före julafton jordfästes Gärda i Sionkyrkan. Levi Petrus ledde begravningsakten och folk från olika kyrkor och samfund trängdes i det nya pingsttemplet. För Georg och barnen var det en nästan outhärdlig dag, fylld av tårar och frågor och saknad. Samtidigt fanns det ett hopp som lyste också över gravens mörker. Det talade ur det bibelord som Levi Petrus läste och ur det sånger som kören sjöng och ur minnet av Gärdas liv och hennes sista stund på jorden. Efter jordfästningen fördes kistan i bil till Värnamo. Geoj och barnen följde efter i en annan bil, en sorgefärd genom ett vintrigt och dött landskap över Östergötlands bleka slätter och ned mot genom Smålands mörka skogar till Gärdas och Geos gemensamma hembygd. Dagen före julafton gravsattes Gärdas stoft på Värnamo kyrkogård. Det blev ännu ett tårfyllt farväl i kretsen av de närmaste släktingarna och vännerna. Efteråt hölls en minnesstund på ett konditori, också den präglad av den sällsamma blandning av sorg och hopp som gör kristna begravningar så oförglömliga. Det var svarta dagar för Georg. Han tvivlade inte på att Gärda gått hem till Gud, absolut inte. Han kunde till och med mellan tårarna tacka, alldeles som hon själv gjort, för att ännu en pilgrim nått målet. På den punkten hyste han inga tvivel. Men ändå, kampen för församlingen i Norrköping fanns kvar. Skulle han nu vara ensam i den? Vad var Guds vilja i allt detta obegripliga? Varför lät Gud sådant ske? Ett rop växte ur hans innersta. Vad är meningen? Och då, när han kände sig som svagast och mest sårbar, började fröstaren viska ge oss öra. Nu ser du vad du har för att du tjänar Gud. Bara kamp och motgångar. Inte ens din älskade får du behålla. Ska det vara lönen, så som du offrat dig och slitit. Ingenting har du fått för all din hängivenhet. Nu är du på väg nedåt. Du har ingen framgång i din församling. Du är slut som predikant. Du har inga pengar. Du är ensam med två små barn. Frestaren sköt den ena pilen efter den andra mot Geos hjärta. Han kände träffarna. Fasten det var julafton och helgfriden började lägra sig över Karlsforsbygden. Trevade ångesten i Geos innersta efter ett strupgrepp på hans tro. Men han gick till Gud med sin nöd. Öppnade sitt hjärta i förkrossad bön. Han var attackerad och han gick på knä. Men inte för fienden utan för sin herre. Hela julafton rasade kampen. Geos inre var ett slagfält under oupphörlig beskjutning från fiendesidan. Elden var mördande och han kunde inte hejda den, men han gav inte upp utan ropade till Gud om räddning. Det blev juldagsmagorn och Geo's föräldrar gjorde sig i ordning för att gå till juloten, men Georg själv kunde inte följa med. Han beslöt sig för att stanna hemma hos Samuel och Kerstin. På nytt böjde han sina knän och började bedja till herren om seger. Och medan julsalmerna brusade i kyrkor och kapell fick Jehoj i sin ensamhet ett nytt möte med sin herre och mästare. Guds eviga kärlek i Kristus fyllde på nytt Geo:s hjärta i ett så översvallande mått att all ångest löstes upp och försvann. Och modet och segertron vände tillbaka. Och medan vågsvallet från de eviga kärleksflödena välde fram genom Geoys hela varelse fick han klart för sig att han omedelbart skulle resa tillbaka till Norrköping och predika i församlingen redan tredje dag jul, trots att han egentligen nu var ledig under de närmaste veckorna. Samtidigt fick han ett bibelord att tala över i denna predikan det var första Johannesbrevets fjärde kapitel och sextonde vers. Och vi har väl lärt känna den kärlek som Gud har i oss och vi har väl kommit till tro på den. Gud är kärleken och den som förbliver i kärleken, han förbliver i Gud och Gud förbliver i honom. En stund senare ringde han upp sin bror Simon i Norrköping och bad honom annonsera i alla Norrköpings tidningar att han skulle predika i Sionkyrkan på kvällen tredje dag jul, en vardagskväll. När Georg den aftonen öppnade dörren till Sionkyrkan fick han se något som han drömt om ända sedan han kom till Norrköping. Kyrkan var packad av folk. Han stannade ett ögonblick och tog in den efterlängtade synen. Och han kände hur Guds ande på nytt kom över honom. Han tog sina båda sorgklädda barn i handen och gick tillsammans med dem upp på plattformen. När folket i kyrkan fick se de tre bleka svartklädda gestalterna Göran III brast hela församlingen i gråt. Den kvällen predikade Geo som han aldrig för hade gjort i sin församling i Norrköping. Han talade om för sina åhörare vad han upplevt, att han varit nästan färdig att ge upp, att frästaren visat honom alla hans nederlag och motgångar, men att Herren kommit till honom och styrkt honom i hans nöd och gett honom den hälsningen från Guds ord att Gud är kärleken. Medan rösten stockade sig och tårarna rann visade han för sina åhörare att Gud inte bara har kärlek till sina barn utan också i dem. Tänk att jag i detta ögonblick får vara fylld av Jesu kärlek ropade Jehoi med vibrerande stämma till sina åhörare. Denna kväll när budskapet om Guds kärlek bars fram ur ett krossat men överfyllt hjärta krossades också det andliga motståndet i Norrköping. Det blev en vändpunkt i församlingen, inledningen till en ny och underbar segertid. När Geo slutade sin predikan kom tretton personer fram till plattformen för att överlämna sina liv åt Jesus och ta emot honom som sin frälsare. Den fornö revolutionären fick fortsätta att än i många år berätta för allt fler människor om Guds kärlek. Han hade betalat ett högt pris för att lära känna den. Men han kunde också med frimodighet vittna om att den håller när allt annat går sönder. Och Herren välsignade fortsättningen av hans tjänst ännu rikare än begynnelsen. Och sången vi hörde efter följetången var med Irene och Robert Johansson Redskap för Guds frid. Tema för andakten Ett varmt hjärta Paulus skriver till församlingen i Korint om medarbetaren Titus som hade kommit tillbaka med rapporter. Och han skriver så här Titus hjärta klappar nu ännu varmare för er när han kommer ihåg hur lydiga ni alla var och hur ni tog emot honom med respekt, ja, vördnad. Ett hjärta som klappar varmt. Guds varma kärlek väcker också vår kärlek. Bara för några dagar sen var det en så kallad omsorgsjul i Pingskyrkans lokaler i Norrköping. Då hemlösa och människor som är utslagna äter ett gott julbord och får julklappar och lite kläder. Och i fem år så är det en ung kille som nu är 13 som har sparat egna pengar och köpt julklappar för att ge till de hemlösa och så vidare. Och han var i farten också den här gången. Att ha ett varmt hjärta som klappar för de som behöver. Det är väl viktigt och underbart. Herre, tack för din nåd. Vi har fått så mycket kärlek. Vi har fått det så bra. Hjälp oss att ha... Varma hjärtan som klappar för människor i nöd. Välsigna alla mina lyssnare. Amen. Vi avslutar med Roland Utbults härliga sång Gud har omsorg om dig. Ha det så bra. Vi hörs igen nästa vecka.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 han sviker aldrig mer Han omstör om sperven. Han omstör